Розділ 13 Коли вони пішли, Гаршоу почав давати інструкції Дюку, а потім сердито буркнув. «Чого ти такий кислий?» «Бос, коли ви збираєтеся позбутися цього уперя?» «Уперя? Ну що за неотесаний селюк?» «Добре, нехай я родом із Канзасу, але ви не знайдете жодного випадку канібалізму в Канзасі». «Всі вони зафіксовані далеко на заході. У мене є власні міркування про те, хто селюк, а хто ні. Але я їстиму на кухні, аж доки ми не позбудемося його». Гаршоу холодно відповів. «Навіть так? Не створюй собі незручностей. Анна може підготувати папери на твоє звільнення за п'ять хвилин. І тобі знадобиться не більше десяти хвилин, щоб спакувати свої комікси та ще одну сорочку». Дюк якраз встановлював проектор. Він зупинився і виструнчився. «О, я не мав на увазі, що я хочу звільнитися. А для мене твої слова якраз це і означали. Але я хотів сказати, що за чорт, я їв на кухні безліч разів. Так і було, через твої власні переконання, або щоб створити додаткову роботу для дівчат, або щось у тому стилі». Ти міг би отримати і сніданок у мені-то що, якби зміг підкупити дівчат, приготувати його для тебе. Але ніхто з тих, хто спить під моїм дахом, не відмовлятиметься їсти за моїм столом через те, що не бажає їсти разом з іншими. Так сталося, що я належу до вже майже зниклого покоління. Я старомодний джентльмен, а це означає, що я можу бути справді огидним сучим сином, якщо мені так захочеться». І просто зараз саме той випадок. Не чувано, щоб якийсь невихований, забобонний, упереджений селюк дозволяв собі вказувати мені, хто може, а хто не може, їсти за моїм столом. І якщо я захочу вечеряти з митарями та грішниками, це моя особиста справа. Але я не розділюю шматка хліба з ханжею. Дюк почервонів і повільно промовив. «Я повинен був би врізати вам...» і я врізав би, якби ви були мого віку. Не дозволяй цьому факту зупинити тебе, Дюку. Я можу бути сильнішим, ніж ти думаєш. А якщо ні, то обійку, ймовірно, втрутяться й інші. Думаєш, що зможеш впоратися з людиною з Марса? З ним? то я переломлю його надвоє однією рукою. Можливо, якщо зможеш до нього доторкнутися. Що? «Ти бачу мою спробу направити на нього револьвер?» «Дюку, де револьвер?» «Перед тим, як піти розминати біцепси, зупинися і подумай, чи що ти там робиш, замість того, щоб думати. Знайди пістолет. Потім скажеш мені, чи й досі ти думаєш, що зможеш переламати майка надвоє. Але спочатку знайди пістолет». Дюк наморщив лоба. Потім пішов встановлювати проектор. «Якийсь фокус». Таке показують у фільмах. Гаршоу сказав. «Дюку, припини бавитися з тим проектором. Сядь. Після того, як ти підеш, я подбаю про нього і самостійно запущу плівку. Але перед тим я хотів би поговорити з тобою кілька хвилин». «Що?» «Джубала, я не хочу, щоб ви чіпали цей проектор. Кожного разу, коли ви це робите, то виводите його з ладу. Це чутливий пристрій». «Я сказав сядь». Але це мій проєктор, Дюку. Я зламаю цю чортову штуку, якщо захочу. Чи покличу Ларі, щоб він увімкнув його для мене. Але я не прийму послуг від людини, яка відмовилася зі мною працювати. Дідько, я не відмовлявся. Ви стали виродливі й глухі, і звільнили мене без причини. Сядь, Дюку, – тихо сказав Гаршоу. Просто сядь і дозволь мені врятувати тобі життя. Або забирайся звідси так швидко, як тільки зможеш. Одяг і зарплатню я відправлю слідом. Не зупиняйся, щоб спакувати речі. Це надто ризиковано. До цього ти можеш і не дожити. Що в дідька це означає? Саме те, що я й сказав. Дюку, немає значення, чи я звільнився ти сам, чи тебе звільнили. Ти перестав тут працювати, коли заявив, що більше не їстимеш за моїм столом. «Тим не менше, думаю, тобі не сподобається, якщо тебе вб'ють у моєму домі. Тож сядь і дозволь мені зробити все, щоб цього уникнути». Дюк здавався наляканим. Відкрив рот, закрив його і сів. Гаршоу продовжував. «Ти водний брат, майка?» «Що? Звичайно ж ні. О, я чув подібні балачки, але це, якщо запитаєте мене, пуста маячня». «Це не маячня» і тебе ніхто ні про що не питав. Ти недостатньо знаєш, щоб мати про це свою думку. Гаршо угмикнув. «Дуже погано. Я не збирався тебе звільняти, і я, дівку, не хочу цього робити. Ти гарно виконував свою роботу з обслуговування приладів. Таким чином, оберігаючи мене від роздратування на цю механічну буфонаду, в якій я абсолютно не розбираюся. Але я мушу не просто безпечно вивести тебе звідси, але з'ясувати, хто тут ще неводний брат Майка, і простежити за тим, щоб вони або стали ними, або забрати їх звідси до того, як з ними щось трапиться. Джубал покусував губу, пильно вдивляючись у стелю. «Можливо, вистачить точної офіційної обіцянки від Майка не шкодити нікому без спеціального дозволу?» «Хм, ні, я не можу ризикувати. Тут надто часто клеїть дурня». Тому завжди є така можливість, що Майк може неправильно зрозуміти те, що насправді є лише розвагою. Скажімо, якщо ти, або ймовірніше Ларі, оскільки тебе вже тут не буде, візьмайш штовхне Джил у басейн, то може опинитися там же, де й той пістолет. І ще до того, як я зможу пояснити Майку, що це просто розвага, і Джил нічого не загрожує. Я не хочу, щоб Ларі помер через недогляд. Він має право розібратися зі своїми чортовими дурницями без того, щоб йому вкоротили віку через мою безтурботність. Дюку, я вірю, що кожен сам несе свій хрест. Але тим не менше, немає виправдання дорослому, який замість іграшки дає дитині протипіхотну міну. Дюк повільно промовив. «Бос, це звучить так, начебто у вас поїхав дах. Це дурниці. Майки мухи не образить». Я відмовився через всі ці балачки про канібалізм, але не зрозумійте мене неправильно. Я ж знаю, що він просто дикун і просто не знає нічого іншого. Прокляття, бос, та він же спокійний, як ягня. Він ніколи нікому не зашкодить. Ти так думаєш? Впевнений. Ну що ж, у тебе в кімнаті є два чи три пістолети. Я кажу тобі, що він небезпечний. І що сезон полювання на марсіан відкрито. Тож, обери пістолет, якому ти довіряєш. Спустись вниз, до басейну, і вбий його. Не хвилюйся про закон. Я буду твоїм адвокатом і гарантую, що тебе ніколи ні в чому не звинуватять. Ну ж, бо зроби це. Джубала, але ж ви не це маєте на увазі. Ні, ні, я справді маю на увазі саме це. Тому що ти не зможеш. Якщо ти спробуєш, твій пістолет опиниться там, де мій револьвер. А якщо ти його розлютиш, то, напевно, зникнеш разом із пістолетом. Дзюку, ти не знаєш, з чим маєш справу. І навіть я не до кінця впевнений, що розумію, який же він небезпечний, не те, що ти. Майк неспокійний, як ягня, і він не дикун. Підозрою, що це ми дикуни. Ти колись тримав змій? Мм, mm, ні. А я тримав, ще у дитинстві. Думав тоді, що стану зоологом. Одного разу взимку десь у Флориді я вполював, як мені здалося, червоного бужа. Знаєш, як вони виглядають?» «Я не люблю змій. Знову упередженість. Класова упередженість. Більшість змій безпечні-корисні, а доглядати за ними весело». Червоний вуш гарний, він червоного, чорного і жовтого кольорів. Це покірний і вродливий домашній улюбленець. Я думав, що подобався цьому маленькому другові. Нехай навіть у його туманній манері рептилії. Звісно ж, я знав, як поводитися зі зміями, як не тривожити їх і не давати їм можливості вкусити. Тому що навіть укус неотруйної змії – це не дуже приємна річ. Але я захоплювався тим дитям. Він був перлиною моєї колекції. Я показував його людям, тримаючи за шию, і дозволяв закручуватися навколо мого зап'ястка. Якось мені випала нагода показати свою колекцію герпетологу із зоопарку Темпа. Звісно, першою я показав цю, свою перлину. З ним ледь не сталася істерика. Мій домашній улюбленець виявився зовсім не червоним вужем. Це була молода коралова змія. Американська кобра найбільш смертоносна змія Північної Америки. Дюку, ти розумієш, до чого я веду? Я зрозумів, що тримати змій небезпечно, я й так міг вам це сказати. Господи, у моїй колекції вже була гримуча та мокасинова змії. Отруйні змії не небезпечні, принаймні не більше від зарядженої рушниці, звісно, якщо ти тримаєш її правильно. Коралова змія була небезпечна, тому що я не знав, що це була вона, і того, на що вона здатна. Якби через свою необізнаність я тримав її необачніше, вона могла б мене так само буденно і невинно, як дряпається кошиня. І це саме те, що я намагаюся тобі сказати про Майка. Він здається спокійним, як ягня, і я впевнений, що він дійсно спокійний і безумовно приязний до всіх. «Кому вірить?» Але якщо він тобі не довіряє, що ж, тоді він не той, ким здається. Майк схожий на звичайно молоду людську істоту чоловічого роду, радше недорозвинену, безумовно неповоротку і абсолютно невиховану. Але він яскравий і дуже слухняний, і сповнений бажання вчитися. Це правда, і це ні для кого з нас не є несподіванкою, якщо брати до уваги його походження та незвичайне минуле. Але, як і моя улюблениця змія, Майк значно небезпечніший, ніж здається. Якщо він тобі не довіряє, сліпо і цілковито, то може несподівано стати агресивним. І, відповідно, значно смертоноснішим, аніж ота коралова змія». «Особливо, якщо вважатиме, що ти зараз зашкодиш одному з його водних братів, як-от Джилл. Чи мені?» Гаршо сумно трусонув головою. «Дюку, якби ти дав вихід своєму природному імпульсу і штовхнув мене кілька хвилин тому, коли я сказав тобі певну скромну правду про себе, і якщо Майк стояв би у тих дверях за тобою...» «Що ж, я переконаний, що у тебе тоді взагалі не було б шансів. Жодного. Ти б помер ще до того, як довідався б про це. І значно швидше, ніж я міг би його зупинити. Після цього сповнений смутку Майк вибачився б за марнування їжі, назвавши тебе великою, м'ясистою тушею. О, він би не відчував провини за те, що вбив тебе. Це була б лише необхідність, яку б ти сам для нього створив». А це було б уже неважливо, навіть для тебе. Розумієш, Майк вірить, що твоя душа безсмертна. Так? Що ж, у рай і пекло так само, як і я. Але. Ти? Втомлено сказав Джубал. Я здивований. Ну, звісно ж, вірю. О, я визнаю, що не часто ходжу до церкви, але мене виховували правильно. Я не атеїст. У мене є віра. Добре, хоча я ніколи не міг зрозуміти віри. Так само, як і не бачу, як Господь може очікувати, що його творіння оберуть одну істинну релігію з нескінченної низки фальшивих, причому завдяки самій лише вірі. Це лякає мене так само, як не дбала керування організацією розміром зі Всесвіт, чи, може, трохи меншою. Проте, оскільки в тебе є віра, і вона містить в собі серед іншого також і віру у власне безсмертя то нам не потрібні проблеми через те, що твої упередження можуть спричинити твою передчасну смерть. «Ти хочеш, щоб тебе кремували, ти хочеш, щоб тебе кремували чи поховали?» «Що?» «Заради всього святого, Джубале, перестаньте намагатися розлютити мене!» «Навіть і не думав. Я не можу гарантувати, що ти безпечно вийдеш з мого маєтку». Доки ти продовжуєш наполягати на тому, що коралова змія – це безпечний червоний вуш, кожна твоя помилка може стати останньою. Проте я обіцяю, що не дозволю майку тебе з'їсти. Дюк відкрив рота. Нарешті він зумів відповісти. Запально, богохульно і трохи недоладно. Гаршоу вислухав його, а потім роздратовано сказав. Добре, добре, зменшуй оберти. Можеш домовлятися з Майком про що завгодно. Я думав, що роблю тобі послугу. Гаршоу повернувся і нахилився над проектором. Я хочу переглянути ці записи. Залишайся, якщо хочеш, поки я дивитимуся. Напевно, так буде безпечніше. Прокляття! Ця докучлива штукована бісить мене. Спробуйте натиснути сильніше. Ось. Дюк закінчив налаштування. Гаршов вилаявся, пройшов уперед і вставив перший картридж з плівкою. Ніхто з них більше не повертався до питання про те, чи досі працює «Дюк» на Джубала, чи вже ні. Камери виробництва «Мітчелл» – настільний проектор «Ященон» з адаптером, що дозволяв відтворювати фільми, записані на 4-мм плівці «Ленд Солід Сайт Саунд». Скоро вони вже переглядали події, що відбулися напередодні зникнення порожньої коробки з підбренді. Джубал спостерігав за коробкою, яку в нього кинули. Він бачив її зникнення в польоті. «Достатньо. Анна буде рада дізнатися, що камери на її боці. Дюку, перегляньмо останню частину. Ще раз, у сповільненому режимі». «Добре». Дюк відмотав назад. Це десять до одного. Сцена була та сама, але сповільнений звук нічого не давав, і Дюк вимкнув його. Коробка повільно летіла з рук Джил до голови Джубала, а потім раптом припинила існувати. Але вона не просто зникла. При сповільненому показі можна було побачити її зменшення. Дедалі менше, аж доки її не стало зовсім. Джубал замислено кивнув. Дюку, можеш іще більше сповільнити? Секунду, щось не так зі старого. Що? Скажу, якщо зможу з'ясувати. Все нормально при швидкому перегляді, але коли я сповільню, ефект глибини стає протилежним. Ви це бачили? Ця коробка зникла швидко, надзвичайно швидко. Але вона завжди здавалася ближчою, аніж стіна. Змінний паралакс, звичайно ж, але я ж не витягував картридж зі стійки. Прокляття! О, зачекай, Дюку, прокрути на плівку з іншої камери. Ох, я зрозумів, це дасть нам картинку під кутом 90 градусів, і ми побачимо, що сталося насправді, навіть якщо якимось чином пошкодили плівку. І Дюк замінив картридж. Перемотай на початок, добре? Потім сповільнює її до швидкості десяти до одного на пошкодженій частині. Почали. Сцена була та сама, тільки знята з іншого ракурсу. Коли Джил схопила коробку, Дюк сповільнив показ, і вони знову спостерігали за тим, як коробка зникає. Дюк вилевся. Щось не так і з другою камерою теж. Що саме? Ну, звісно ж. Камера записувала під кутом, тож коробка мала зникнути з кадру з одного чи іншого боку. Замість цього вона знову зникає від нас під прямим кутом. Хіба не так? Ви ж бачили? Так, під прямим кутом. Але вона не могла б... не з двох кутів. Що ти маєш на увазі, не могла б? Але ж вона зникла. І Гаршоу додав. Якби ми поставили на місці кожної камери доплерівські радари, мені було б цікаво подивитись, що показали б вони. Як я міг знати? Я збираюся розібрати ці камери. Не переймайся. Але... не гай часу, Дюку. З камерами все гаразд. Що ще під кутом 90 градусів? Я не дуже вмію розгадувати таємниці. Це не таємниця, і я кажу цілком серйозно. Я міг би відіслати тебе до містера Квадрата з Флатландії, але тут я знайду відповідь сам. Фантастичний роман Еббота «Флатландія». Що ще під прямим кутом до всього іншого? Відповідь «Два мертві тіла, один старий револьвер і порожня коробка з-під алкоголю». Що в біса ви маєте на увазі, бос? Я ще ніколи не говорив відвертіше. Спробуй повірити в те, що камери записали, замість того, щоб вірити в те, що вони могли вийти з ладу. Тому що на записі є щось, чого ти не очікував. Перегляньмо інші плівки. Поки тривала демонстрація записів, Гаршоу нічого не коментував. Вони не дізналися нічого нового, але остаточно переконалися в тому, що бачили. Опільнички, яка висіла під стелею, не було в куті огляду камери але її повільне зниження та приземлення було зафіксоване. Зображення револьвера на стероу було дуже маленьким, але його можна було побачити. Револьвер зник так само, як і коробка. Не рухаючись, він зменшився так, наче віддалявся. Оскільки Гаршов міцно тримав пістолет, коли той зник з його руки, то він був задоволений. Звісно, якщо задоволений, в цьому разі може бути точним словом. Врешті-решт він роздратовано прибурщав собі під ніс. Переконався. «Дюку, коли матимеш час, я хочу зробити копії всього цього». Дюк вагався. «Тобто я досі тут працюю?» «Що, прокляття, ти не можеш їсти на кухні. І крапка. Дюку, спробуй відкинути своє упередження і просто трохи послухай старших. Доклади зусиль». «Я слухаю». Коли Майк попросив про привілей з'їсти мою стару жорстку тушу, то він висловив мені найбільшу честь, яку тільки знає з відомих йому. Це те, що він отримав з материнним молоком, якщо можна так сказати. Зрозумів. Ти чув його голос, бачив його манери. Він зробив мені найбільший комплімент і попросив мене про послугу. Бачиш? Не думай про те, що про це все сказали по Канзасі. Майк використовує цінності, яким його навчили на Марсі. Думаю, що я радше погоджуся з Канзасом. Що ж, я теж. Але питання вільного вибору для мене не має значення. Так само, як і для тебе, чи Майка. Ми, всі троє, в'язні наших дитячих переконань. І дуже важко, навіть неможливо, позбутися того, чого нас навчили у ранньому дитинстві. «Дюку, ти не можеш уявити собі, що якби ти народився на Марсі, де тебе виховували б марсіани, ти мав би точно таке ж ставлення і до їжі, і до того, щоб бути з'їденим, як і Майк?» Дюк подумав над цим, похитав головою. «Я на це не куплюся. Упевнений, що більшість майкових проблем у тому, що йому не пощастило. Його виховували не у цивілізації, а мене, на щастя, навпаки». Я хотів би взяти це до уваги. Проте це інше. Це інстинкт. Інстинкт, прокляття. Але так і є. Я не отримував з матерним молоком знання, що не повинен бути канібалом. Чорт, мені це було й не потрібно. Я завжди знав, що це гріх. Огидний гріх. Та навіть думка про це вивертає мій шлунок. Це базовий інстинкт. Джубал важко зітхнув. Дюку, як ти примудрився так багато дізнатися про техніку і не знати, як влаштований ти сам? Нудота, яку ти відчуваєш, це не інстинкт, це умовний рефлекс. Твоїй матері не потрібно було казати тобі, не треба їсти своїх друзів, це погано. Тому що ти всотав це з усієї твоєї культури, так само, як і я. Жарти про канібалів та місіонерів, мультфільми, казки, страшні історії. Нескінченні дрібниці. Проте тут немає нічого спільного з інстинктом. Дурниці, синку. Це не може бути інстинктом, тому що канібалізм – один з найпоширеніших людських звичаїв за всю історію. І він був присутній у кожній гілці людської раси. Твоїх предків, моїх предків, будь-кого іншого. Ваші предки, можливо. Не вплутуйте у це мене. Хм, дюку, а ти не хочеш зізнатися в тім, що в твоїх жилах присутня і індіанська кров? Що? Так, десь восьма частина. В армії мене часто називали вождем. І що з того? Я не соромлюся цього. Я цим пишаюся. Немає причин соромитися, так само, як і пишатися. Ось у чим справа. Але якщо в обох нас у родинному дереві були присутні канібали, ти маєш усі шанси бути ближчим до них, аніж я. Тому що... тому що ви лисий старий ган. Охолонь! Ти мав слухати, пам'ятаєш? Ритуальний канібалізм був дуже поширеним звичаєм серед аборигенних культур Америки. Якщо не віриш мені, перевір. Окрім того, ми обидва, просто як жителі Північної Америки, з високою ймовірністю, можемо мати стосунок до Конго, навіть якщо і не здогадуємося про це. Всі, навіть ти. Проте навіть якби ми і справді походили з північноєвропейської сім'ї, мали сертифікат американського клубу Кеннелл, а це справжня дурниця, оскільки кількість випадків народження позашлюбних дітей значно більша, ніж це зазвичай визнають. Якби таки справді було, то завдяки всьому цьому ми б точно знали, від яких саме канібалів ми походимо. Тому що кожна гілка людської раси, без винятку, історично практикувала канібалізм. Дюку, це смішно говорити про боротьбу з інстинктом, тоді як сотні мільйонів людських істот його практикували. Але... Добре, добре. Я мав би подумати перед тим, як з вами сперечатися, Джубале. Ви завжди можете поставити все до гори Дригом. Проте припускаю, що всі ми походимо від дикунів, які не знали нічого кращого. Я не погоджуюся, я припускаю. Тож припустімо, що так і було. Що ж із того? Зараз ми всі цивілізовані люди. Ну, принаймні я. Джубал весело посміхнувся. Натякаєш, що я ні? Синку, насправді, попри умовний рефлекс, налаштований проти жування, наприклад, твоєї смаженої ніжки. Попри набуті емоційні упередження і лише суто практичних міркувань, я вважаю, що наші заборони канібалізму – це прекрасна ідея. Саме тому, що ми не цивілізовані. Що? «Це ж очевидно. Якби у нас не було родових заборон у цьому питанні, таких сильних, що ти справді віриш, що це інстинкт, я міг би навести тут цілий список людей, до яких би не повернувся спиною. Принаймні з огляду на сучасні ціни на Яловичину. «Що скажеш?» Дюк незадоволено вишкирився. «Можливо, у цьому щось є. Я не ризикнув би, наприклад, зі своєю колишньою мачухою». Вона до смерті ненавидить мене. Бачиш? А як щодо чудового сусіда на півдні, що зовсім не зважає на загорожі та худобу впродовж сезону полювання? Не хотів би я закладатися, що і ти, і я могли б опинитися у його холодильнику, якби у нас не було цих заборон. Але Майку я дійсно довіряю, тому що він цивілізована людина. Що? Майк надзвичайно цивілізований. Щоправда, в марсіанському уявленні. Дюку, я не розумію марсіанської точки зору, і, можливо, не зрозумію її ніколи. Але я достатньо багато говорив про це з Майком, щоб дізнатися, що марсіанська поведінка це не просто про собаку, що їсть собаку. Чи марсіанина, який їсть марсіанина. Звичайно, вони їдять померлих, замість того, щоб ховати їх, чи спалювати, чи віддавати хижакам. Але цей звичай, напрочуд, давно сформований і глибоко релігійний. Марсіанина ніколи не схоплять і не з'їдять проти його волі. Насправді, як я з'ясував, ідея вбивства взагалі не є марсіанським концептом. Натомість марсіани помирають тоді, коли вирішують померти, обговоривши все та порадившись із друзями, після одержання згоди своїх предків-духів на те, щоб приєднатися до них. Вирішивши померти, він помирає так само просто, як ти заплющуєш очі, без насилля, без затяжної хвороби, навіть без смертельної дози снодійного. Ось зараз він живий та здоровий, а вже через секунду – дух, що облишив мертве тіло. Потім, напевно, дещо пізніше – Майк завжди плутається у факторах часу – його найближчі друзі з'їдають те, що більше ні на що не згодиться, щоб грокнути його, як сказав би Майк, і вшановують його благодіяння так, як ми розмазуємо гірщицю – «Новий дух відвідує цю трапезу. Це щось на кшталт барміцвоєчої конфірмації, завдяки якій духи отримують статус старішини. Тобто, наскільки я зрозумів, перетворюється на верховних державних діячів». На дюковому обличчі відбилася огида. «Боже, що за забобонна маячня?» «Мій шлунок намагається вивернутися на виворіт». «Хіба». А для майка це найурочистіша, до того ж, радісна релігійна церемонія. Дюк гмикнув. Джубале, ви ж не вірите у всю цю маячню про привидів, правда? О, я знаю, що не вірите. Це просто канібалізм, вкупі із найгіршими забобонами. Що ж, зараз я б такого не сказав. Я визнаю, що, на мою думку, у цих марсіанських старішин трохи важче сприйняти невіру але Майк говорить про них так само буквально, як ми про минулу середу. І наостанок. Дюку, до якої церкви ти належиш?» Дюк відповів. Джубал кивнув і продовжив. «Я так і думав. У Канзасі більшість належать до твоєї чи до іншої церкви. І вони до такої міри подібні між собою, що потрібно уважно оглянути вивіску, щоб побачити різницю». «Скажи мені, як ти почувався, коли брав участь у символічному канібалізмі, який відіграє першочергову роль у ритуалах твоєї церкви?» Дюк витріщився на нього. «Що, чорт забирай, ви маєте на увазі?» Джубал замислено примружився. «Чи ти був взагалі прихожанином церкви? Чи тебе дитиною просто відправили у недільну школу?» «Що? Та я точно прихожанин. Вся моя родина». «Я досі, навіть якщо я рідко туди ходжу. Я подумав, неможливо, щоб ти цього не знав. Проте, очевидно, ти знаєш, про що я говорю. Особливо, якщо зосередишся і подумаєш». Несподівано Джубал підвівся. «Але я не належу до твоєї церкви, як і до Майкової, тож не збираюся сперечатися про невловну різницю між однією формою ритуального канібалізму та другою». «Дюк, у мене термінова робота. Я більше не можу витрачати час, намагаючись вибити з тебе зайві упередження. Ти йдеш? Якщо так, то я думаю, що мені краще супроводжувати тебе, щоб переконатися у твоїй безпеці. Чи ти хочеш залишитися? Залишайся та поводь себе як слід. Я маю на увазі, їж за одним столом разом з усіма нами. Канібалами». Дюк гмикнув. «Вважайте, що я залишаюся. Вирішуй сам». Тому що з цього моменту і надалі я вмиваю руки і знімаю з себе будь-яку відповідальність за твою безпеку. Ти бачив ті плівки і знаєш достатньо, щоб вдарити капелюхом об землю. Ти зрозумів, що ця людина, марсіанин, який живе з нами, може бути непередбачуваним та небезпечним». Дюк кивнув. «Я зрозумів. Я не такий тупий, як ви думаєте, Джубале». «Та я все одно не дозволю Майку вижити мене з цього місця». І додав. «Ви кажете, що він небезпечний. І я сам бачив, до якої міри, якщо злякається. Однак я не збираюся лякати його. А дещиця ризику мені завжди подобалась, хоча це й цілковита дурість». «Хм... Чорт, я досі вважаю, що ти недооцінюєш його, дюку. Поглянь сюди». Якщо ти справді відчуєш до нього приязнь, то краще, що ти можеш зробити, це запропонувати йому склянку води. Розділи з ним воду. Зрозумів? Стань його водним братом. Хм, я подумаю про це. Але, Дюку, якщо ти це зробиш, тоді не обманюй його. Якщо Майк прийме твою, пропози... Майк прийме твою пропозицію водного братерства, він почне ставитись до тебе надзвичайно серйозно. Він цілковито довіриться тобі. Не має значення, у чому саме. Тож не роби цього, якщо тільки справді не захочеш повірити йому та захищати його. Причому незалежно від того, як саме йтимуть справи. Або все, або нічого. Я зрозумів, тому і сказав, що подумаю. Добре, але не думай надто довго. Бо я бачу, що ситуація погіршиться. Причому... Уже дуже скоро.